Як бачимо, обставини складаються не на користь повстанців. Сірко відступає з під Харкова. Друга невдача Зміїв. Чугуївський воєвода послав своїх радних людей для пошуку над Зміївцями. Хоробро боронилися повсталі Зміївці, чимало нападників наклало головою під мурами Змієва. Однак несила було стояти не спромога. Ось як описує ту подію у Горбань. Уже запалала пожежа в самому місті. Уже порозвалювані були стіни дерев'яні в кількох місцях. Уже виснажились сили оборонців. Побачили зміївці, що край надходить. Побачили і ухвалили. Кидати все і мандрувати до сірка, якнайшвидше. Пробитися через ворогів. Настала хвилина страшної розпуки прощання з рідним містом. У кожному подвір'ї ми тушилися люди, мов на пожежі. Витягали з хат скрині, одежу, жужмом кидали на вози, знову вбігали в хату, знову вибігали на подвір'я, не знаючи за що й хапатись. Дехто в себе на городах та подвір'ї на швидку закопував в ями хатні збіжжя різне, притоптував потім присипав землею і поспішав далі. Плакали жінки, плакали діти, стривожене метушнею ревіла худоба. Стогін, Зойк лунав по всьому місту. Повстання захлинається. Північні Слобідські полки, очолювані тими, хто добре пам'ятає перебіг подій під час антиросійського повстання під орудою гетьмана Івана Виговського, не пристають до сірка. І несподіваний поворот подій. Тихого вечора прощався сірко з своєю сірківкою. Перебирається зі Слобожанщини на Гетьманщину. Пронизлива сцена прощання сірків з Мерефою належить до однієї з найкраще виписаних у всій повісті. То там, то там на Слобожанщині вибухають повстання гуляють із ватагами у степах хоробрі козацькі отамани на взір Остапа і Левка, нищать ратних государевих людей. Однак сили нерівні. І хоч іще повстає Харків, та підстерігає повстанців поразка. Сюжет твору наприкінці його, мов би, переноситься в уяву читача. Він спрямований у майбутнє в якому відлунюватимуться ці епізоди історії і вестимуть за собою і зумовлюватимуть особливості подальших подій. Козаки-воєвода уриваються на пронизливій трагедійній ноті. І ось вони – фінальні рядки повісті, що дистанціюють зображувані в ній картини в далеку-далеку давнину. І в безвісті віків припали пилом, та забулись імена тих харків'ян, що в давні ті дні боролися проти нового панства. Лишень старі пожовклі папери, що чудом збереглися до наших днів, ховають імена далеких і безвісних. Слово і діло государеве, що побачило свій також 1930 року, у видавництві рух, а через 63 роки виходило у видавництві «Обереги» з ініціативи його головного редактора Наталі Охмакевич. Книжка, в якій історик Горбень та письменник Горбень справді плідно співпрацюють і вигідно доповнюють один одного. Історична глибина і імпірична докладність посилені літературною повнокровністю. Це, гадається, особливо, Горбанівські тексти. Тут сконденсовано найпитоміші прикмети таланту Миколи Горбаня. Здається, ніхто в нас так вичерпно не писав про діяльність страхітливої тайної канцелярії та малоросійської колегії. Про всі репресії українства, які чинилися ними над нашим беззахисним народом, що потрапив у колоніальне провалля. Багатьом його синам довелося пережити або й не пережити нелюдські тортури і брутальні приниження. Не маю жодного сумніву в тому, що ця книжка матиме вдячного читача і не тільки з поміж істориків, студентів чи вчителів. Вона справді буде цікавою всім допитливим людям з усієї неоглядної армії читачів. Михайло Слабошпицький Вступне слово Від давніх, далеких, Давно забутих днів До нас дійшли пожовклі Порохом віків укриті Папери Багато сторінок минулого Воскрешають вони Багато давно зниклих постатей Стає перед нами Оживає життя Давні тогочасне Оживають люди тодішні з їхніми радощами і болями, з їхніми мріями, з їхніми сподіваннями. Оживає давнє життя тогочасне, і страшні картини іноді розстилаються перед нами. Жахні малюнки минулого стають в уяві. І, може, одні з найстрашніших сторінок малюють справи страшної на всю Росію XVIII віку тайної канцелярії.